Mit navn er Mark Anthony og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media i samarbejde med Lunar og Relatel. Podtribe Media producerer i øvrigt også Lykkefix med det blog og de daglige Motivationsboost 10 i 8. Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Kong Valderen fortalt af Tine Land. Kong Valder ønsker med sine produkter at gøre hverdagen en smule nemmere for alle forældre. Og alt er skabt med kærlighed. For et år siden oplevede Tina og hendes mand at få nej fra alle fem løber. Men de mange afslag brugte hun som benzin på bålet til at skabe et endnu stærkere fundament for virksomheden. Og her, i den nyeste sæson, trådte hun sig ind i hulen igen og gik denne gang derfra med en investering for hele to løver Hele den rejser, og hvad der præcist gik gennem Tines hoved, da Anne tilbyd at investere før pilsen var over, kommer vi ind på senere i udsendelsen. Men vi taler også om, hvorfor den store glæde ikke holdt så længe, for efter løvens hule gik Tine og hendes mand igennem en af virksomhedens største kriser. Følte lige at til vores livseksamen, vi har solgt alt, hvad vi ejer, hed min pension. Vi har solgt vores hus, eller vores hus, vores lejlighed. Altså vi, i december måned kunne vi ikke betale vores husleje. Altså sådan, vi har haft ringer rundt til vores venner, kan vi løbe nogle penge. Vi har været helt derude, med. Hvad der skete, og hvordan Kong Vandler kæmpede sig tilbage, må du vente med at høre om til sidst i episoden. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige en rigtig god fornøjelse. Tine, ordet er dit. Jamen, øh, kong Valder er jo øh, det her brand, der er skabt ud fra øh, mit eget behov, da jeg blev mor. Æh, jeg gik rundt øh, i fældeparken og frøs min hænder klokken 5 om morgenen. Og jeg er sådan distræt af natur, men når man føder et barn, og man ikke sover, så tror jeg, jeg kan tale for mange. så altså bliver man rigtig meget mere distræt. Jeg gik rundt og frøs min hænder og tænkte, øh, havde kun en handske, når jeg stak hånden ned i min lomme. Og tænkte, hvorfor er der ikke nogen, der har skabt? nogle hansker, som aldrig forsvinder. <laughs> Æm, så gik jeg hjem til min mand, og så snakkede jeg med ham om det. Og øh, jeg tror, at min øh, min, øh, min mangeårige tøj, øh, fashion øh, branchen, så øh, havde jeg tilgang til nogle øh, leverandører, og jeg kunne sådan forestille mig, hvordan det skulle se ud. Og, øh, så sådan ret hurtigt, så tror jeg egentlig, at øh, min mand han er meget... Øh, prøv at, lad, os at lave en, øh, lad os prøve at lave en. Se, hvad der sker. Æm, så laver vi så den her Østerbrohandske, som jo er hele sådan fundamentet i øh, brændet kongvalter som jo er barnevognshandsken, alle barnevogne helst gerne skal have på. De skal fødes med den næsten. Det skal, men det skal de. Altså der fødes jo omtrent de her små 65.000 øh, børn om året i Danmark. Så det er jo hvert år. Så det er jo mange, mange barnevognshandsker. Mange babyer. Øhm, nej, og så er jo sådan et... Øh, vi ikke, Vi var egentlig ret hurtigt enige om, at vi, vi skal ikke bare atte 10.000 produkter. Øh, vi skal ikke... Der var mange fede æh, baby brands derude, som gør det rigtig godt og har æh, alt fra hagesmægge til suteflasker og til sutter, til jeg skal komme efter dig. Jeg tror, at vi var meget, vi var meget sådan klar i spyttet omkring, at vi gerne ville specialisere os i noget. De ting, vi lavede, ville vi være verdensmester i. Øh, og derfor tager ting også længere tid hos os i forhold til at få udviklet produkter, fordi vi bruger virkelig lang tid på det, og vi vil have, at det skal spille 100% som vores handsker. Ja. Og den skaber I så. Ja. Ja. Nu, nu kan lyderen ikke se, at jeg lige sådan rækker frem, fordi du har nemlig taget nogen med. <laughs> så, så ja, og da bliver jeg lige helt, den, den er dejlig blevet. <laughs> <er nok> <laughs> Men de skaber det her på stort handsken. Det er et, personligt, synes jeg, er genialt, at jeg kaster handske. Fordi det kan man altså trække for smilvånden af, jeg synes, det er fint. Say it like it is. Og så er I med i ja. Men nu nævner jeg også lige i starten lidt, at I jo ikke bare har ikke bare været med én gang, Jeg har været med to gange i løvenshul, og det er der jo en grund til. Ja, det er korrekt. Så hvis vi lige sådan suser tilbage til første gang, I var med, bare lige at lave en lille recap på mm -hmm. den. Fordi der er en grund til, at I så kommer med igen. Ja. Og det skal vi tale om. Ja. Men første gang igen, hvad er det lige, der sker der? Jamen altså første gang vi er inde, har vi jo ikke øh, eksisteret særlig længe. Æm, kong Valder bliver jo øh, født, altså både fysisk og øh, ja, i begge for, forstand. Men, men kong Valder bliver jo skabt i januar 20. Æm, og så går vi jo i hulen et lille år efter. Ja. Til den historie ligger der jo, at øh, der var jeg stadigvæk øh, på barsel, øh, og havde valgt at hjemmepasse valter. Æm, og, og så kører kong Valter ved siden af så når valder øh, han øh, sov de få timer han sov så lavede jeg kong Walter. og så øh, gik vi jo så øh, i gang med at lave den her ansøgning her fordi vi egentlig tænkte at vi øh, havde skabt noget, øh, noget godt som vi gerne ville vise til danskerne og gå ind øh, og pitche rigtig godt og har styr på vores øh, har styr på vores sager, har allerede lavet penge på bunden, der vi er egentlig ret stolte, på trods af omsætningen ikke var mega stor. Det er jo ikke så rigtig gamle. I har ét produkt, I er begyndt at tjene penge, Præcis. og du er på varsel. Du er det er jo en meget god start. Det synes jeg også. Tænker man. Ja, tænker man, ja. Og øh, gå ind. Og det skal jo så siges, at altså, vi, får jo, øh, vi får jo også ros. Vi får jo virkelig meget ros for alle løver, og øh, de synes, at det er et fantastisk produkt. Æh, Jesper Buch er lidt efter os med, at han synes, vi skal lave flere produkter. Æh, jeg er helt vildt uenig med ham. Æh, det, bliver, det bliver ikke vist, men det er det, der foregår bag. Første gang, I er med. Første gang, I er Der med har I lige en udveksling. Ja, det kan, man, det kan man fint se det har vi. Som de så vælger at klippe bort, fordi han mener flere produkter. I mener, I har valgt at gøre jer smallere, og fokusere på Østerbrohandsken, som jo så får til flere modeller og materialer selvfølgelig. Ikke? Men, ja. Så der er der en overveksling, som der så bliver... Ja, men i hvert fald, øh, sumo sumarum er, at, øh, at vi, ryger, øh, vi ryger hjem, som man siger, vi ryger ud, øh, fordi at de synes, at det er et hobbyprojekt. Og man kan sige, at man gør så nogle overvejelser, inden man går ind, og man tænker, jamen, hvad er med os og hvad er imod os? Og noget af det, der var imod os, det var jo det her scenarie, at de ville sige, at vi investerer ikke i hobbyprojekter. Øh, <tryk> men jeg blev nødt til at sige det, jeg kunne jo ikke lyve. Og hvad er det egentlig, der definerer et hobbyprojekt? Fordi ja, du gik på barsel, du fik en god idé, I fik skabt produkterne, I fik gang i forretningen, og I havde andet at tjene penge. Mm. Men der jeg synes de i første gang, I at det stadigvæk er et hobbyprojekt. Er det fordi, der er et produkt kun, eller fordi, du er stadig på bars, hvad er på barsel? Eller er omsætningen bare ikke er stor nok? Det er et godt spørgsmål. Øh, I vores case, der, der var det fordi, at, at de ville have, at jeg skulle gå fuldtid. Og i tak med, at jeg jo hjemmepassede Valter, som jo også af et arbejde, øh, så, øh, så, var jeg jo ikke, så havde jeg jo ikke alle timer i døgnet, til at koncentrere mig om, øh, om vores business kongvalter. Øh, men jeg havde egentlig ret meget selvtillid der også, fordi i bund og grund havde jeg jo også bevis for mig selv, at øh, jeg går her og passer vores søn, som øh, sover rigtig, rigtig, rigtig lidt, øh, og jeg er ved at stabende en virksomhed, øh, op på benene, imens jeg faktisk, tjener penge og laver penge på bunden. Det var sådan en, du ved, jeg fik sådan en, det skulle godt gå ud, altså ja. Jeg tror også, da vi gik ud derfra første gang, der, der falder man sammen på en eller anden måde, som jeg egentlig hører øh, rigtig mange sige herinde i din podcast. Det er meget sådan den samme jeg fortalte dig også lige før, at jeg er kæmpe fan af den her podcast, jeg har hørt alle. Nej, Æm, nej men så jeg tror, at det der, er meget, det, der går meget igen, det er jo, at det er den samme følelse, mange har, når de går ud derfra. At man er, man er helt nom, man er helt tom inde i, man er drænet. Man har givet næsten, eller, eller ikke næsten, men måske alt, hvad man har, og det er jo så måske ens livsværk eller noget, man brænder ud med for, og så får man ja, fem, fem nejer. Ja, man får nemlig fem nejre. Det gjorde vi første gang. Æm, men det man jo så, eller når, når øh, chokket har lagt sig, som man kan sige, øh, så fandt vi jo ud af, at øh, det der egentlig var hen, det var jo, at de havde sagt, I har et sindssygt produkt, I skal komme igen. Der er, jo sådan, en, øh, der er jo sådan en lille, eller lille, der er en regel derinde i hulen, der hedder sig, at hvis alle fem løver øh, inviterer dig igen, så har du en invite til næste gang. Okay, næste gang. så selv, hvis du får fem gange, nej, fem gange jeg er ude. ja. Men samtlige fem siger... Kom igen næste år. I er inviteret. Okay, ja. så er der den her regel, ja. så at sige. Uskommende ja. regel eller noget, det, noget. Ja, det tror jeg måske. Ja. At, at så bliver man faktisk inviteret igen. Ja. Okay. Det tror jeg ikke, der er mange, det tror jeg ikke, der gør. Jeg tror heller ikke, at der er mange, der i bund og grund får fem nejer, som jo er øh, i pangtes små jæger. Altså, fordi det var egentlig lidt den følelse, jeg fik. Ja, fordi det er sådan lidt... I står derinde, I har et Jeg Jesper udfordrer lidt. Noget bliver klippet bort, lidt på, ja. for smalle, det er et hobbyprojekt, alle siger nej, men alle synes, det er jo, det er jo fedt. De sidder jo og, og tager den på, og snakker ja. og roser, så man sidder jo, som ser, og tænker, det går der egentlig meget godt ind til ja. de der fem nej altså så ruller ja. hen over skærmen, ja. Ja. og så går du ud af døren, du er fuldstændig tømt, men har så den her indvejt, jo, fordi fem har sagt nej, fem har inviteret tilbage. Mm. Men så kan man sige, Tine, hobbyprojekt er nej. Du har skabt et produkt, I har skabt et produkt, det er dig, der er det primære ansigt på det. I var begyndt at tjene penge, du har gået mere ind i det, du får fem nejer, du har været på skærmen, rigtig mange mennesker kender nu til Kongen Vandler, som ikke kendte til Kongen Vandler før. Året efter, I har været med i Løvens hule. går det jo ret godt. Og så er det, jeg tænker på, I skaber, I vækster, I laver flere produkter, I får virkelig fod under eget bord, I, I har traction, som det så fint hedder og så går du med i igen. <laughs> ja, det er vanvittigt. <laughs> Var det fordi, nu har man fået en invitation, så kan man ikke sige nej, eller hvorfor? Fordi du har jo egentlig fat nu. Det er så, det er så rigtigt. Jamen, øh, jeg elsker de spørgsmål. Det er præcis det samme. Jeg har, har jo stillet mig selv det spørgsmål, Æh, og uh, Mathias han var, vi var faktisk også uh, ok meget uh, uenige om, vi skulle gøre det. Og der er, også, det er din mand. Ja, for der er, jo, der er jo også noget, der er også en saying med, man skal heller ikke, altså man skal ikke, det gik jo godt. Så nogle gange så skal man også uh, gå imellem showet, det stadig uh, spiller og alt er godt, ikke? Ja. Uh, nogle gange så er, det, så er det jo en chance at tage og, uh, og eventuelt gå ind igen og få nej igen. Øh... Ja, jeg er lidt vild med, at du siger, det gik jo godt. Du går der ind ja, på varslen ja. med et produkt for fem nejer. Altså, det gik jo ikke. <laughs> ja, men det, det gjorde det. <laughs> det er rigtigt nok, det men øh, Men det gjorde det, og det er jo ikke... Jeg kan godt høre, at det lyder jo fuldstændig insane, men øh, <coughs> altså, casen var jo også, at det, der jo egentlig skete, det bliver jeg også nødt til lige hurtigt at sige, øh, det, der jo egentlig skete, efter vi var blevet vist første gang, som du egentlig siger så fint til mig nu her, jeg forstår ikke, hvorfor I ikke... Jeg synes, det var et fedt produkt. Hvorfor fik I ikke et ja? Jeg havde jo omtrent 100 danskere, der jo ringet til mig. Altså alt fra Lone fra Viborg til kæld fra Sorø, som ringede og Tine, jeg vil bare sige, at jeg forstår ikke, at du ikke fik en investering. Jeg ville have givet dig penge, hvis jeg sad derinde. Så jeg tror, vi blev på en eller anden måde sådan noget Danmarks Starlings eller sådan noget. Altså mødte folk på gaden og som altså sagde de her ting, skrev de her ting til os. Så du ved, en ting er, hvordan du selv har opfanget det, hvordan du selv har altså, evalueret på, hvordan gik det os. Øh, men en anden ting er også selvfølgelig, hvordan andre har set det. Øh, og der gik de to ting jo faktisk hånd i hånd. Så man får, det jo en enormt brændstof, på tanken eller andet yeah. sted, ikke? Altså, du får fem nej, og så stod du så ind og siger, <laughs> det gik jo egentlig meget godt. Men så hele den her opbakning, man får for, for, for danskerne, yeah. som man ikke kendte, folk, der bare skriver ud af det blå, man møder på gaden osv. I er allerede i gang. I fonder jer selv. Yeah. Øh, og det fortsætter jeg så med, mm. indtil du siger, det var sgu så spændende. Jeg tror, jeg tager en tur til. Yeah. <laughs> fem nejer, det må kunne gøres bedre. Øh, og det ja. kan det så også. Ja, det kan man sige. Men så har I jo fat. Altså, I har fået I tjener penge, I tjener flere penge i år 2, end I gjorde i år 1. Mm. Og så igen, tilbage til mit spørgsmål. Yeah. Hvorfor stiller du dig op foran yeah. alle de her til? <coughs> øhm, det, der så sker, det er, at... Øhm at øh, ja, vi begynder at lave flere penge, øh, vi omsætter flere penge, og vi laver også flere penge på, øh, på bunden. Øh, men casen er, som jeg tror øh, er for rigtig mange iværksættere, der, er, der befinder sig øh, på det stadie, hvor vi er, det er, at øh, du, du, har simpelthen brug for noget, øh, du har brug for noget økonomi, du har brug for nogle penge til at putte i øh, produktion til at vækste. Vi øh, kunne se, at de ordrebøger, som, øh, som jeg tog ind, var i bund og grund for store. Det kan jo lyde, det er jo et, det er jo et luksusproblem. Øh, at der er, der, der er simpelthen for mange, der vil ligge for store ordre til, at vi havde... Øh, at vi havde hvad det, økonomi til at sætte produktionen i gang. Ja. Vi manglede simpelthen penge. Ja, fordi i, i, i, i samme moment skal vi måske lige nævne, at, at, at det, der jo sker, det er, at det er babysam, det er ønskebørn, maters, magasin, bus, ketsruer, luksusbaby, golfeksbørn, ja. babu, ladecykler. Ja. Altså, det er jo ikke hvem som helst, ja. der lige pludselig synes, at kongvalder er interessant. Nej, præcis. Og så er det så et simpelthen billigt grepe af det her, på en eller anden måde, og få taget for store ordre ind. Jamen altså, øh, jeg ved ikke, om det er rigtigt at sige, at vi får taget for store ordre ind. Jeg tror, at vi, øh, vi, vi sælger jo ind, og jeg synes egentlig, at præcis de kunder, du nævner, er nogle, nogle kæmpe store spillere på markedet, så de kan virkelig, øh, de kan virkelig sælge nogle varer. Øh, de ligger egentlig alle sammen sådan nogle sådan OK-ordre. OK, øh, Men øh, sagt i gåsetegn, udfordringen er jo så faktisk, at øh, danskerne vil have flere. De sælger de her øh, handsker, de har købt ind og så vil de jo supplere, så ja. de have flere varer. Og det er jo der, vi kommer til kort. Fordi hvor vi måske øh, året øh, forinde fik suppleringsordre ind på, nu siger jeg noget en halv million, så fik vi lige pludselig suppleringsordre ind for halvanden million. Så vi skulle jo have fundet nogle penge til at sætte den her næste levering i gang. Fordi de skal jo betale Fordi ved bestilling. Vi betaler, øh, når, man, når man er... Igen, i godsetegn. Og man er så små, som vi er, så betaler man som oftest opfront øh, hos sin leverandør. Så det vil sige, at man betaler måske 70% procent opfront, Så man ligger jo nogle penge et halvt år, inden kunderne i bund og grund betaler for de varer, de har købt hos os. Ja, jeg kan jo godt se, hvis man begynder at tage ordre ind for en million. Korrekt. Så er det ret mange penge, man pludselig er nødt til at binde. Og så bliver man lidt ramt af succesen, og det er jo den her den her situation, hvor du står, hvor det egentlig går rigtig, rigtig godt, men man faktisk ikke kan, kan klare den her succes? Jamen altså, udfordringen er jo, at, øh, og det er jo egentlig det, der også øh, henter os nu her, det var, at øh, jeg står over og siger nej. Jeg Når mine store, gode, fede kunder, der er mega dygtige til at sælge kongvalter og bare vil sælge, jeg ved ikke hvor meget, ringer til mig og siger, Tine, jeg vil gerne bestille 400 handsker, så har jeg jo skulle sige, det kan I ikke. jeg har ikke. Øh, og så har jeg jo prøvet alle mulige scenarier, så har jeg sagt, prøv her kan vi lave en opfundbetaling, kan vi lave et eller andet, jeg giver jer en linjerabat, det vil sige, at jeg giver jer en bedre pris på varen, I kan tjene mere på den, så kan jeg få nogle penge ind, så kan jeg sætte din produktion i gang. Øhm, så det her cashflow har været, er en kæmpe udfordring. Øh, og det tror jeg, i bund og grund, er for rigtig mange øh, iværksætter, små øh, virksomheder, som faktisk har skabt noget godt, og efterspørgselen er der, men... Men har simpelthen brug for noget, noget kapital, altså har brug for nogle penge her nu, ikke? så, så tænker jeg, vi tager løvens uge igen. I havde jo en invitation. I har fået fem ejer og fem invitationer. I kunne jo også gå ud og finde og få andre steder. Det kunne vi, og der, vi havde faktisk også, øh, efter øh, vi var med første gang, der havde vi øh, faktisk en rigtig god håndfuld, der meldte ind. Men øh, der havde vi lige solgt vores øh, lejlighed, så der... Øh, der var det måske ikke så meget, det vi stod og havde behov for, altså den økonomiske del, men det var måske mere sparring, ja. hvor man kan sige, nu egentlig denne her gang, korrekt som du siger, øh, hvis vi ikke fik, øh, hvis vi ikke fik en, en løve med, så ville vi blive nødt til at gå ud og finde en løve ud i den virkelige verden. Ja. Øhm, så, så en af grundene til, at vi tænkte, okay, øh, vi gør det, øh, det var jo blandt andet også for, at og, øh, vi, vi skal have nogle penge, ikke? Øh, og det skal vi nu. Og så havde jeg det jo også sådan, at, jeg, at den her, det ved jeg ikke, apropos benzin på bålet, altså prøv at høre, øh, nu har jeg fået fem nejer. Det kan jo ikke blive værk, man sige. <laughs> <laughs> øh, og så havde jeg det også sådan, jamen jeg er fuldtid nu. Øh, det var det, de smed mod på sidst. Ja, ja flere produkter. Jamen, vi det prøver til mange. Vi omsætter, vi når vores tal, vi vækster. Vi, jeg synes, at vi gjorde og gør alt rigtigt. Så jeg, så jeg havde noget selvtillid, som jeg egentlig også havde første gang, og jeg. Ej, det kan man da godt sige, når man ser dig i studiet. I brænder det fint igennem. Tak skal du have. Selvom jeg er så bare jeg er mega nervøs. Men, jeg må øh, godt tænke mig at se den overveksling, som der er blevet klippet ud. Men det forstår. er så en anden i stedet. Jeg forstår. Ja, vi må jo spørge, om vi kan få den der. Er du selvstændig eller måske på vej til at blive det, så er erhvervskontoen fra Luna Business skabt til dig. Den blev i 2022 kåret som Danmarks billigste erhvervskonto af Visma Dinero.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 du ved, I fik stor bevågenhed øh, efter Mange danskere øh, tog produktet til sig. Så det, jeg tænker, der, der er noget omkring, ikke bare produkt, men omkring den her ånd, den her kultur, ja. tænker jeg. Jamen, du har helt ret. Altså, jeg tror, at... Øh, jeg tror, at... Øh, enig, så tænker jeg også, at det måske er kommet lidt bag på. Det er måske også, at, at der var jo mange, der også skrev om os. Øh, og det var jo... Når man... Altså, når man har siddet og set et løvens hule øh, i sin sofa, øh, så synes jeg jo, at dem, der blev skrevet om, dem, der blev øh, lagt op på LinkedIn, øh, dem, du læste om i aviserne, det var jo dem, der har fået en investering. Ikke modsat. Altså, det var bare en døgnflue. Videre, next. Øh, og lige pludselig så ringede Finans, at høre øh, Scan Magazine, øh, Vogue, British Vogue, har vi lige været i, både i januar og februar. Altså, det var... Det, det, det var jo som om, at jeg havde... Det var jo som om, vi havde vundet et eller andet. Altså, det var som om, vi havde vundet ind i løvende Så aldrig har fem nejer givet så meget, det er det, det, I siger? Ja, det er faktisk det, jeg siger. Præcis. Øhm, men som jeg starter med at sige til dig, da jeg også kom ind i studiet, jeg er jo... Øh, altså, jeg, jeg, jeg tror også på... Øh, og det her, det skal ikke blive sådan helt... Øh, hvad hedder sådan noget? Op ind i jære. Men hvad du sender ud, får du som oftest også retur. Så hvis du kunne vende det her om... Jeg gik jo bare i gang, det gik ud af fra, Okay, hvad kan jeg vende det her om til? Hvad kan jeg få ud af det her? Og så kørte jeg bare på. Øhm... Så jeg tror også tilbage til det, du spørger om, hvorfor fanden går I ind i løvens hule igen og gør noget, der ja, jeg har sammenlignet det med at føde min søn. Jeg synes, det var voldsomt. Jeg synes, øh... jeg er egentlig god til at være på. Jeg har ikke problemer med at tale foran mennesker øh jeg det er det at med løvens hule det er lidt ligesom at føde din søn. Ja, altså, det, det, det. det synes jeg det er. Altså jeg synes det var, jeg havde sguast næmmes ve op til og ind imellem og så får man jo dommen og så føder man. Altså jamen, det synes jeg faktisk det var. Altså der var også noget fysisk med at man svedte og man øh, altså det er sgu øh, jeg tror ikke på at der er nogen der ikke synes at det der det er voldsomt. Tænker du Tag anden gang, du med, for nu ved du, det der at gå op og ramme gå ned og træmme, stille for en løver. Nu er der to nye løver, vinder ja. den her gang. Når du lige har tænkt tanken til, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad tænkte du på, Tine? Ja, ja, du... hele tiden. Hvad, tid. hvad laver du helt igen? <laughs> <laughs> jamen, prøv at høre. og nu Sød so Sofus, der arbejder for det, som, altså han ved det også. Øh, jeg, jeg, jamen, prøv her, jeg kommer og gik i det hver morgen, jeg vågnede. Sådan, ja, det skal vi ikke, det her, det skal vi ikke, det her. Helt skizofren. Dagen, dagen, til, til dagen efter på, at det gør vi det her, vi kan det her, kom nu. Bare sådan, altså, ja, voldsomt, altså, og jeg har også nærmest, øh, hvad hedder sådan noget, øh, mig inden i en uge, og så går jeg bare i mode. Altså, jeg, du ved, jeg øver, jeg går igennem vores tal, jeg går igennem, men alt, jeg skal bare kunne, altså, jeg skal bare kunne det her du jo kunne alt. alt. Selv, hvor meget kaffe, køber. Altså, Jamen altså, ja, eller sige din pitch bagfra, jeg gør det, altså jeg er iskold. Så jeg tror bare, jeg, jeg gik så meget i, øh, ligesom da jeg skulle føde min søn, som også var en lang fødsel, øh, og en hård fødsel, men jo endte rigtig, rigtig, rigtig godt. Det var, det var lidt samme sådan følelse med at skulle herind og gøre det her igen. Og det er lidt det, man hører, når man føder et mand, det kan jeg jo ikke sige, fordi ja, det har jeg jo en god årsag gjort. Men jeg, jeg synes, at man hører det ud, at der bliver sagt, så, at når man er født første gang så det gør jeg aldrig igen, indtil man så siger. Og så gør man det, gør man igen. Man det igen. Sindssygt. Det er ja. præcis det samme. Så det var det samme. Ja. <laughs> så du siger, at fem vej, det giver den ikke igen. Vi ja. gør det igen. Jeg gør det. God idé. God idé. Ja. Ja. Og nu ja. står du foran de, de, de, de løverne. Ja, ja. Og der er jo to nye løvinder med. Ja. Og øh, i optagende stund, der er programmet ikke blevet vist endnu. Så fortæl mig lige, du går ned den her træffe, du stiller dig ind, og hvad, hvad er det lige, der sker, fordi du, du overrasker mig lidt? Jeg havde det jo sådan, at øh, altså, jeg tænkte, de husker os fra sidste år, men, øh, men bare alligevel, at der er jo mange igennem. Altså, øh, så jeg tænkte, at altså, ah, det kan jo også være. Øh, så vidste jeg også, at vi fik gjort at vide lige inden, at der var to nye med, Så du ved, det her med at... Okay, den her pitch igen, den skal jo ikke være en til en sidst, fordi der sidder nogen, der allerede har hørt det her, og kan 100% godt genkende, når jeg begynder at tale. Men der sidder også to nye med, som ikke har hørt det, så det skulle jo være sådan en, en mærkelig måde at komme igen på, hvor man hurtigt forklarer dem om det, men også ligesom fortæller om, hvad har vi gjort bedre, hvor er vi nu i forhold til sidst, vi stod Så tager du udgangspunkt i den oprindelige pitch, og så... Bygger på, eller laver du en helt ny? Nej, jeg laver en, en helt ny, men jeg starter ud med korten at fortælle om vores produkt. Og så går jeg, føler jeg, efter 10 sekunder i gang med at fortælle om det, der er hent siden. Hvor har vi eksekveret hen? Hvor har vi sat ind hen? Øh, hvor, øh, altså, hvor har vi virkelig ændret noget? Så egentlig, hvor er der lyttet? Hvor har I justeret? Hvor, ja. I, hvor er I vokset i forhold til sig, Så man kan se den progress, der er sket. Ja. Jeg fisker også en lille smule efter, hvad der sker. For når du kommer ned, så, så er den første stol derinde. Ja. Der sidder en ja. Jeg fisker lidt efter, ja, hvad det er, ja, du lige gør ja. der. Det er også en, jeg synes, det er en god historie. Øh, jamen altså, som jeg jo fortalte før, så det blev jo desværre, eller desværre det jo klippet ud, da vi var med første gang med Jesper og jeg. Og vi var lidt uenige omkring, hvordan øh, kongvalder skal driftes og drives, og hvor mange produkter der skal være i sortimentet osv. Og, øh, og så havde jeg også lidt følelsen af, at han syntes at det var lidt uinteressant sidst. Øh, så havde det sådan, at jeg skulle, skulle, jeg skulle, jeg skulle vække ham, mand. han skulle lytte på, hvad jeg sagde. Men jeg skulle jo også gøre det med en tilgang til ham, og han heller ikke nød at blive tosset på mig, eller hvad fanden billeder du derind? Din snotvald, eller hvad han kunne finde på at kalde mig. Oh my god. Så jeg, i den her pit, jeg har øvet 500 gange, og hvis hvad jeg skulle sige, der havde jeg den her, jeg sådan kom og gik fra, øh, som jeg vil lave, når jeg kommer ned af de her trapper her. Øh, men jeg havde så aftalt med Mathiasen, at øh, jeg bliver nødt til at mærke det, når jeg står derinde. Sådan, og måske... Scenariet er faktisk også, at jeg træffer beslutningen om at gøre det her. Faktisk da jeg er på en vej ned ad trapperne. Øh, nu her, der kigger jeg op og kigger på dem. Det gjorde jeg ikke sidste gang. Der kiggede jeg bare ned ad trapperne, kiggede hele vejen ned, stillede mig på krydset, og så kiggede jeg op. Men jeg blev nødt til at mærke dem på trappen, inden jeg kom ned, fordi jeg skulle vide, om jeg skulle starte sådan her, eller jeg ikke skulle. Jeg kigger på dem, og øh, så kan jeg bare mærke, at det skal jeg. Så jeg kommer ned. Vi stiller os på det her lille, famøse kryds. Alle får at vide, at de skal blive stående på, og du må ikke bevæge dig væk fra det her lille kryds. Så hvad gør du? <laughs> ja, så jeg skynder mig hen, stiller mig på det, og så træder jeg væk fra det, så tager jeg min arm ud, stor favn, og så kigger jeg på alle løverne, kigger på Jesper Buk som den sidste, og så siger jeg, øh, så siger jeg løver, så siger jeg Jesper Buk, kongen er tilbage. <laughs> Og så holder jeg vejret, og så kigger jeg, og så tænker jeg, åh, oh, fuck, please, synes det her, det er sjovt. Fordi det er jo en reference til, at på Book har gået i, øh, i de her programmer, og sagt er tilbage. Så nu tænker jeg, nu skal den rigtige konge eller i hvert fald en konge der vil byde ham op til vals, ikke? Øhm, Og så går der jo ikke mere end, øh, det ved jeg ikke, et par sekunder, og så griner de alle sammen og så bare, at det er øh, våget og sjovt. Og... og det er våget, og det virker, og isen er brudt. Thank God for that. Ja. Men det var også det nogle gange, ikke? at, at turde at gå derud. Ja, ja, ja, I stedet for at plade fuldstændig safe på en eller anden måde. Du har helt ret, og det var jo lidt det, jeg egentlig følte, jeg gjorde første gang. Det var at, at være alt for kontrolleret. plade et alt for safe. Ikke? Okay, du ville det næsten for meget, så du var så meget i kontrol, at ja. du måske næsten endte op med under undersælge ja. energien, ja. sjælen i virksomheden. Ja. det spørger du om. Okay. Helt rigtigt. Så den gang nogle gange, så siger jeg, går jeg all in. Fordi er det all out, så skal det i hvert fald være med all in først. Fordi jeg kommer fandvæk igen, og sådan er det. <laughs> <laughs> det. Det vidste du så? Ja, det, det vidste jeg så. Det tror jeg ikke, man gør heller, hvis det er. Men, øh, men det kan jeg så også sige, det havde jeg selv. Jeg så kender jeg folk, der er både fire, fem og seks børn. Så. <laughs> <Yeah>. oh, <God. laughs> men det virker sådan lidt. Det bruder og isen, det griner. Yeah. Og så går du i gang med din pitch. Yeah. Og det er en anden prime at levere pitchen jo. Yeah. Ja. Og så sådan, du når ikke engang at blive helt færdig med pitchen. Nej, altså øh, det fantastiske er jo, at øh, ja, jeg går i gang, jeg pitcher, og jeg, øh, ej, jeg kan også bare mærke, det, det går godt, fordi jeg har jo lige fået den her selvtillidsindjection fra, øh, fra dem alle sammen, fordi de synes, okay, vi ved, det er dig, det er jeg, det er kong og kongen er tilbage, så det går godt. Jamen, så bliver jeg nærmest stoppet i min pitch af Anne, som siger, Tine, øh, på at der da jeg så der gå ned ad trappen, der vidste jeg, inden havde sagt noget, så vidste jeg, at jeg ville, jeg ville putte penge af dig. Så du, jeg melder, melder, altså jeg melder, jeg smider et bud nu. Altså inden du er færdig? Inden, inden, jeg, lige... inden jeg faktisk er færdig helt med min pitch, ja. Så hun tager lige alle de andre løver indenom, og ja. de sidder pænt og venter på, at ja. du bliver færdig? Okay, ja. Så okay. hun smider lige jokeren der. Ja. Væk, ja. Det giver vel også et boost i forhold til resten af pitchen? Prøv at det er øh... Jamen, det er jo ligesom, når man spiller fodbold, og nogen står og råber ud fra siden, man... Øh godt gået God, eller altså sådan, du jo det er jo adrenalin og det er jo, øh, det er jo en anerkendelse fra eller fra dem omkring jamen øh, det der kommer ud af min mund det, det lyder godt så hvordan bevarer du fokus på den sidste del af pitten fordi den du skal jo stadig i respekt for ja for de andre, og alle leverer det færdigt? Jamen egentlig, så synes jeg, at som du selv siger, så fint, jeg synes, at det bringer bare noget, sådan ekstra overskud øh, til bordet, og så kan man sige, Mathias, han, han har jo, det er primært mig, der pitcher, i tak med, det mig, der øh, mest driver Kongvalder, ja. fordi Mathias, han har et øh, andet arbejde ved siden af, men, men han får sådan ligesom lov til, sådan, at han runder af, og, og af noget eller melder ind på noget der, hvor han er er specialister og konge. Men det er som om, følelsen er, at, at det også er sådan, nu skal vi også afslutte det her, fordi det er som om, de andre sidder og så tripper, og er sådan, så... Altså nu... Og Anne er jo stået ud i dag, vi allerede ja, det. Ja, og hun er... Ja ja, ja, ja, ja, og Jacob begynder jo også at sidde dernede, fordi Jacob havde vi, første gang vi var inde, havde vi... Øh, han, øh, han blev sådan næsten helt forelsket i os. Øh, så du ved, han sad også lidt og var... På smring. Ja, så det var sådan... Og Louise også jo... Så du gør pissen færdig? Ja. Anne har allerede sagt, at hun vil byde. Ja. Smider noget allerede, inden du er færdig. Ja. Du gør den færdig. Ja. Og så far, går fra fem nejer. Hvad er det så lige pludselig, du står? Hvilken situation er det så pludselig, du står i? Jo? Jamen okay. altså, så går vi jo fra fem nejer til, at, øh, at alle på nær øh, Christian øh, melder ind. Og den eneste er at Christian ikke melder ind. Ja, jo, fordi jeg tror, at han... han, han eller han, han, han, han øh, lader andre komme til bordet. Jeg, som sidder helt ude på stolen, som man jo også ser nogle gange, øh, hvor jeg jo tænker, at de er nogle gode kollegaer til hinanden, ikke? at de... Øh, prøver. Altså, der er fire andre, der virkelig brænder, og sidder på stolen, Så I lader jeg så, komme så jeg til bordet, præcis. Så man kan sige, at du får fire og et halvt. Ja, den her gang. Ja, altså de er i hvert fald... Øh, ja. Øhm, og så går de i gang med at byde. Ja, så går de i gang med at byde. De går i gang med at... Øh, Okay. Jamen selv, selv men jeg tror at Jesper han er øh, Jamen altså øh, Jeg bliver også bare nødt til at sige Jeg er jo, øh, Jeg er sgu vild med Jesper Og jeg, jeg, jeg kan også godt lide Når Jesper han er for meget Jeg kan godt lide at Ved du hvad øh, programmet, Der bliver jo klippet så meget i det derinde Frem for alt at det her program er jo også et, altså, Det er jo altså, det er Det skal underholde folk Jesper synes jeg, som ofte siger noget, der er fuldstændig korrekt. Han er direkte, øh, jeg er også direkte. Jeg, jeg forstår godt, hvad han siger. Kan man blive ramt, kan man blive stød, kan man blive ked af det? Ja, det kan man. Men, men nogle gange behøver man sgu også at få at vide, hvordan landet det ligger. Og øh, lige så vel som han fortalte mig, hvordan han, synes, eller, hvordan han så kongvald og lå første gang, og det er jo hans, det, det skal jeg jo ikke gå ind og røre ved, så gjorde han det jo også nu. Øh, så Jesper han, jamen, altså jeg bliver jo helt rørt derinde faktisk, fordi han, øh, at han jo siger til os, øh, prøv at høre, det her det er en øh, festdag for iværksættere, altså Tina Mathias, det her det er, I har virkelig gået til eksamen og gjort det her til bravure, øh, well done. Han siger også til mig, som jo jeg tænker også er, hvis man er stor fan af løven, det er jo... Egentlig sjældent, synes jeg, at Jesper, han går ind og sådan selv pointerer her, hvor jeg er galt på den. Men han siger jo også, jeg siger, at Tine, han kan nemlig godt huske, at vi havde den her med produkt. flere produkter, hvor jeg var, nej, det skal vi ikke. Så kigger jeg også på mig og siger, Tine, at her, du har fuldstændig ret. Du skal bare køre, altså køre på med den her Østerbrohandske. Sidst sagde jeg, at du skulle bare komme i gang med at lave så mange flere produkter, men det er helt rigtigt. Og blive mødt af det, som man jo selv har holdt fast i men jo var usikker på, da man gik fra programmet sidst, fordi man tænkte, gud, er det mig, der helt fucked? Er det rigtigt? Skal jeg bare skabe nogle flere hasmække og drikke dunke? Og men at holde fast i det, og have gjort det, og så gå til eksamen for at vide, bror, det var godt, du gjorde det, fordi det var helt rigtigt. Det er også noget, som vi tit hører Jesper sige, når det bliver fokus, fokus, fokus. Ja. Det siger han jo selv rigtig ofte, og eller sted kan man måske følge ham lidt i første gang, så siger vi, at I har et produkt, I lige kom fra start, og du stadig på barsel, I har skabt en omsætning, ja, men I har i reelt et produkt, selvom det i flere varianter. Ja, og det var måske noget at ræde med, at det for usikker, hvad hvis det ikke fanger an, selvom I allerede havde bevist, at har havde fået fat. I har så også fundet flere produkter på, men det her, det er jo stadigvæk jeres altså, absolute... Bestseller, ikke ja. ja, jo. jo, jo. Altså Østerbr er, det er jo vores core product. Altså i, øh, i, øh, i vinterhalvåret, der er det jo der, 90% procent af vores omsætning kommer fra. Men han har jo ret i... Det gør jo også en sårbar. Det gør jo en sårbar, øh, at man har et produkt, der står for procent af omsætningen. Det gør også en sårbar, at det er, øh, det er fra august til marts. Så mm. alle de andre måneder, du har, der skal du sgu... Altså, hvad så? Og det er jo en ret god kvalitet. De holder jo ret længe. Det også. Det er jo både fedt, når man den, der køber dem. Altså for jer, som siger, at det tager lang tid at slide dem op. Så hvornår skal folk have en ny? det skal de måske først have, når de skal have flere børn. Så det der med at have noget adder, som siger, at vi er glade for kongenvalg, eller kan vi vide, hvad de også har? Og det har jeg så fået. I har fået et udvidet univers nu men det her, det er stadig jeres kortprodukt. Ja, og så har han jo også på snak ikke, at det er jo heller ikke kun ned på produkter, det er jo også ned i på, øh, på omsætningen. Vi ved jo alle sammen godt, at jo flere, øh, altså der er også noget med basket size, altså jo flere produkter, når vi snakker på din egen hjemmeside, hvor du virkelig kan fortjene. så det er der, du tjener dine penge. Jo flere produkter, du kan få ned i den kurv, der er jo bedre er det, vi er jo, vi er jo altså, vi er udsat, fordi vi har et produkt, 90 procent, putter ned i kurven, ikke? altså det jo som han... i de spørgsmål, altså plejer at stille. Ikke? Jo, ja. men det er jo... store kur. Ja, men præcis, bare Nå, men der er jo mange ting, og det, jo, og det er jo det, som Jesper også mener, og der har han jo fuldstændig ret. Fuldstændig ret. Så jeg... jeg, jeg det er slet ikke, fordi jeg var uenig med ham. Jeg tror bare sådan, hvis man bare sker det helt ind til benet og kigger på, nøgteren, flere produkter eller ej, eller som du selv siger, som Jesper også siger, fokus, fokus, fokus. Øhm, men... I hvert fald så, øh, så møder Jesper os øh, den her gang med åbne arme og jamen, altså, øh, jeg tror også jeg har sagt derinde jeg tror aldrig nogensinde i mit liv at jeg øh, har fået så meget ros altså, sådan, jeg følte mig det her det kan lyde sindssygt, det jeg siger nu men jeg følte mig jeg følte mig så elsket inde i det rum af de her fem fremmede mennesker altså, jeg var sådan, jeg måtte tage mig til mit bryst og på et tidspunkt kigger jeg også på, på Mathias og siger, kig, du bliver nødt til at snakke lige nu, fordi jeg skal lige have luft. Det var virkelig overvældende ja det overvældet af og kærlighed ja. i det øjeblik, det er. Det er også fantastisk. Det var jeg virkelig. Specielt når man tænker på, at du står der for anden gang, efter du synes, det gik ret godt, da du fik fem nejer første gang. <laughs> og så kan man se, hvis der er en enkelt lytter derude, der ikke har set løvensul, inden de lytter til iværksætter, historie nu her, så kunne du godt lyde som om, at det så egentlig går Jespers vej med investeringen. Men det gør det jo sådan set ikke. Anne har jo allerede sådan kastet sig halvt op på trappen, skulle jeg til at se, ja. øh, inden du er færdig med, med et bud. Ja, jamen, øh, jamen det er helt rigtigt. Øh, jamen jeg tror, det der også er, det er jo, at hvis man tillader sig selv øh, i de her papirer, man skal udfylde, når man skal... Øh, ind i hulen. Der er der også nogle spørgsmål, der går på, hvem man, hvem man øh, godt kunne tænke sig at have med. Øh, men, altså, jeg, jeg synes, og man skal finde Ja, men man, man skal, skal give sådan et. Øh, lige så vel som man jo skal skrive, jamen, hvad er det, man går ind og øh, ber om, så hvilke løver. Og det skal man simpelthen også du for ja. at kunne bringe dig det bedste? Ja. Ikke at du er bundet op på det, men, øh, men jeg. Ja, men jeg tror, at vi fik jo at vide så sent i processen, at der var to nye løver, og for faktisk at vide nærmest, inden vi går ind ad trappen, eller ned ad trappen, hvem det er. Så den her tanke, overvejelser om, hvem vil matche bedst os, den er jo lidt svær. Du ved, man du har derinde, men du ved, kender ikke til de to nye. Så jeg tror egentlig, at vi, øh, vi havde det lidt, som vi havde det øh, sidste gang. Øh, der havde vi en kærlighed til, til Jacob øh, og til Jesper. Øh, på grund, deres, hvad det, på grund af deres evner og øh, det, det, de, de formår at, at kunne, men også i forhold til, hvem de var som personer. Øhm, og så har vi egentlig ikke gjort så altså, mange andre tanker. Øhm, men det, der jo sker, det er jo, at alle på den her Christian altså, byder ind. ikke? Så, så vi står jo med et scenarie, vi lige pludselig skal kigge på hinanden, har ti sekunder til at evaluere på, øh, hvordan føles det her. Hvad, okay, de er alle sammen øh, budt det samme. Der er ikke nogen, der Så den vej kan man... Man kan ikke skille væk der øh, godt, hvad, hvad føles rigtigt. Og så tror jeg, at, øh, at jeg havde meget sådan øh, tænkt, jeg skal... jeg skal se væk fra min egen, sådan, hvad kunne jeg tænke mig? Hva, hvad, hvad, hvad synes jeg er fedt? Hvad vil jeg gerne? Men i stedet, hvad er det bedste for kongvalder? Hvad er det bedste for vores virksomhed? Hvad sker i det? Så ikke lige pludselig, men, men i med, I står i det her scenarie, ja. skal jeg sige, okay. Fordi I bærer om øh, 5 ikke? Vi bær om, øh, om 300.000 for 10 For 10 procent, det er sådan, at okay. I er. Ja. Ja. Så til en værdiansættelse på 3 millioner. Ja. Første gang I var med, var det 2,5. Ja. Der var unget høbet med nogen, selvom de sagde nej, der sagde I, Han nok sat den lidt for højt. Øh, så nu går I ind og beder på en værdiansættelse som det skal hedde i løbende sol. Når man siger man ikke? Valuation. Nej, for Ja. På 3 millioner. Yeah. Um, og nu skal jeg så vurdere og hvem tror vi egentlig der, hvor kongvalg er nu? Fordi jeg er jo også et andet sted, end jeg var for et over to år siden, ikke? Altså I har flere produkter, I har jo fået godt fat, I er også ramt, kan man, som du selv siger her, af en stor ordentlig tilgang, yeah. og I, I skal binde alt, hvad I tjener i de nye ordner, ikke? Så I har brug for noget luft mm. og noget viden. Korrekt. Jamen, i bund og grund har vi brug for det hele. Vi har brug for sparing. Vi brug for kompetencer. Vi har brug for noget økonomi. Altså, i bund og grund har vi brug for det hele. Og som du sagde så klogt, inden vi gik på, jamen, fik vi det ikke her, ville vi jo gå ud og søge det. Jamen, så står vi jo der, og øh, man får de der 10 sekunder til at øh, mærke og føle. Hvad, okay, hvad, hvad? Jeg skal lige forstå, fordi de klipper meget ud. Nogle gange kan, man, kan I stå derinde i flere timer, men det er der, hvor I skal tale sammen, der har I reelt den tid, som som seerne ser? Det, der, der, nu kan jeg jo selvfølgelig kun tale for, øh, for os, men øh, der er jeg ret sikker på, at der, der er ikke nogen, der får mere tid end andre. Ja, ja. Det føles som to sekunder. Jeg tror måske, det var et halvt minut. Øhm, <tøk> men det der jo så er det er, at øhm, alle øh, fire byder, øh, det vi beder om, øh, og så går Anna Louise sammen også, som en øh, option, mulighed, og byder øh, 400.000 for 20 procent. Så de holder fast i deres eget, plus at de laver ja. et bud i fællesskab. Ja, okay. præcis. Altså, jamen, og ja, så, så er der jo noget, noget gammel kærlighed til Jakob, hvor vi sådan, og det får Mathias også sagt, Jacob, øh, vi har lyst til at sige, kom, kom med alligevel, eller du ved, åh, der var noget hjerte der. Øh, Jesper, som for mig har været sådan en... Jeg tror også, at jeg kan se, at der er mange ting, som, som jeg øh, har inde i mig, som jeg også synes Jesper, han har. Så jeg, sådan, jeg kan måske også se mig selv lidt derovre, og kan rigtig godt lide det. Men, men sådan, hold kæft mand, hvad, hvad er det, vi har brug for? Og egentlig, da jeg kommer ned ad trappen, der er øh, både det her med, at Anne, hun jo bare... Altså, går nærmest hen og bare siger, jeg tror på dig. Altså for helvede. Hvilken kærlighedserklæring er det ikke? Der kan man vel også komme til at blive forblændet, hvis man ikke lige trækker vejret. Ja. Fordi det der med, at for, oh, allerede der, ja. jeg ikke er færdig jeg allerede for, de har jo allerede fået en, en, en investering næsten. Er, ikke? Og der, der kan man jo, der skal man også lige klare hovedet, ja. tænker jeg. Altså fedt. Ja. Det gode ved andet, det er jo, at man kender jo hendes øh, kompagnon, og det er jo Mia. Ja. Så man vidste, okay, det, man vidste, hvad hun stod for. Så du ved, jeg føler egentlig, at jeg godt vidste, hvad manne var. Øh, og Anne er egentlig også, apropos øh, personer, jeg tror, Anne og jeg, vi, vi deler også meget sådan sammen. Anne er jo også bare en maskin, mand. Altså, det kører og så Bum, bum, bum, bum. Og hun er bare, hun er, altså, hun er sej mand. Altså, der er ikke noget, der står i vejen for hende. Og det elsker jeg sådan noget. Jeg elsker den der energi der. Louise for mig var meget, øh, egentlig, jeg tænkte, der, der har jeg min modsætning. Øh, du ved, men hun, ja, det var bare sådan, som om vi kiggede længe på hinanden, når jeg for sagt til Mathias, faktisk lige der vi går tilbage, og jeg siger sådan, der er bare et eller andet med Louise. Og, og hende kendte vi jo mindst til. Øhm, men Louise var jo, altså hun er jo, øh, hun er jo specialist Louise, og hun er jo, øh, altså... Øh, øh, er øh, også struktureret og nørdet. Hun har, nogle, øh, hun har et rigtig godt netværk. Øh, hun ved en masse om noget, jeg, vi ikke aner en dyt om. Så det der med, altså jeg tror jo på at det bedste hold, du kan få sat, det er jo, hvor der ikke er en, der minder om den anden. Altså, man kan ikke være god til alt i livet. Så hvis du har en superkraft, og så kan du bare lave, altså det bedste hold, øh, så kan du jo bare, altså, så er det bare et sted. Ja. Og, og, det synes jeg, altså, og det var derfor, at vi var sådan på her. Det er analyse. Fordi det, det er det bedste hold, vi kan stille. Så det går vi med. <laughs> ja. Og for to vinder, Så går fra fem nejer til at stå med fire og halvt ja. Så går jeg derfra med to løbende vinder. Ja. De to nye. Og jeg har så skabt den her konstellation nu. Ja. 400.000 for 20 procent. Og lige pludselig så er de med ombord.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 Over 22.000 virksomheder bruger allerede Relatel. Se Relatels sparker til små virksomheder og dem i vækst på relatel.dk. Der du så går ud af døren for anden gang... Og <laughs> sidste gang. <laughs> hvor du var fuldstændig drænet første gang, og fuldstændig tom. Hvilken følelse har du den her gang, når du går ud? Jamen, jeg er bare... Jeg er helt stille. Og igen, hvis man kender mig, så ved man godt, at hvis jeg er helt stille, så er det fordi, jeg er rigtig, rigtig syg, eller at... Øh, jamen, jeg ved det ikke, altså... Øh, jeg kæfter over op hele tiden, altså... Men, men... Jeg var bare... Jamen, jeg var simpelthen... Øh, jeg var så rørt, og jeg var så... Øh, hold kæft, mand. Jeg havde jo lige følelsen af, og var gået... Jeg følte lige, vi havde været til vores livseksamen. Vi havde solgt alt, hvad vi ejer. Hed min pension. Solgt vores hus. Eller vores hus, vores lejlighed. Altså, vi... Det Desember måned kunne vi ikke betale vores husleje, altså sådan vi vi haft ringe rundt til vores venner, kan vi låne nogle penge. Vi har været helt derude, mand. Alt imens i faktisk det gik rigtig godt i virkeligheden. Alt imens det gik rigtig godt. Altså det er du du du det, det er voldsomt det der, det, er det er, Der sker man nogen i værksæt, at vi berømte den her succes, og så har man simpelthen ikke kræfterne, modstandsdygtigheden, økonomien mm. til at håndtere sin egen succes. Det må også være sindssygt frustrerende, og stortet ikke kunne betale sin regning og har solgt alt, hvad man har, og egentlig står og kigger på sin webshop og siger, det går faktisk rigtig godt. Ja. ja, man kan sige, det der jo faktisk var endnu mere voldsomt, det var jo, at øh, vi havde jo fået investering, da vi egentlig begynder at øh, skubbe til Louise og ende og være sådan mm. Øh, eller fået, vi, vi havde jo været, det var i august, vi var inde og skyde, så begynder vi jo i sådan noget oktober, hvad sådan, hvornår går pengene ind, hvad, hvad, hvad, hvad, altså vi skal bruge pengene her nu, ikke? vi skal sætte den her, vi har en container, med varer for en million holdende, som vi skal bruge penge til at kunne få skibbet sted. men vi havde ikke pengene. Og, Fordi jeg er mig dyr del af den når alt skal falde på plads. Det der sigt, er casen, der. det er den her famøse, famøse proces, ikke? præcis, øh, men det der jo også er, det er jo, at øh, vi var jo en enkeltmand, en enkeltmandsvirksomhed. Vi skulle omdannes til et APS, og det, øh, det tager tid. Og det der er, det er, at man kan ikke øh, få investeringen, før man er et APS. Så, øh, altså, så jeg havde jo dage, hvor jeg faktisk bare sad, jeg kunne ikke selv varer, jeg kunne ikke sælge flere varer. Jeg kunne ikke, altså alt gik i stå, øh, og de her regninger kom bare ind. Øh, og det eneste, der kunne redde vores røv, det var, at vi fik de her penge, så vi kunne ringe til vores leverandør og sige, prøv at høre, indbetalingen er lavet, nu shipper i de her handsker afsted. I kunne ikke få pengene, før APS var på plads. Præcis. I havde ansøgt om det. Ja. I har bare ikke fået det godkendt endnu. Præcis. Samtidig kan du se, at det egentlig går godt, men også rigtig skin. Det er det man selskab, det vil sige, du, I mm. hæfter ultimativ for det hele. Ja, Nej, men det er... Lidt af en presbald. Og, og, og, have selv, og, og samtidig med, at man kan se, at det egentlig går godt i forretning. Jamen, det er... Altså, jeg ved jo, du kommer til at spørge om øh, største optur, største nedtur. Altså, sådan, det er jo helt sikkert en af... Altså, sådan, jeg bliver jo... Altså, jeg blev jo fysisk, altså, fysisk syg af det. Altså, jeg blev jo... Det åd mig jo op. Det var det eneste... Jeg havde hele tiden et regnestykke i hovedet. Øhm, var hele tiden ude i, hvad fanden kan vi gøre... Øh, tænkte kreativt, havde fat i mine store kunder. Men øhm, udfordringen var jo også, at jeg havde heller ikke nogen varer øh, på vores lager til at kunne sælge af, så jeg kunne ikke lave nogle smarte løsninger med at tilbyde en eller anden rabat op imod, at jeg fik pengene op front. Exakt. Fordi jeg havde ingen varer at sælge af, så jeg kunne ikke få nogle penge ind. Alle mine penge var låst i den her container i Kina. Det, det, det var det ikke en... blev sendt før. Penge blev sendt. Så det var... Øh... Hvordan håndterer I de der hjem? Altså nu, Mathias har, kan man sige, heldigvis, at jeg har med stadigvæk. Jeg har også jeres egen valg, men altså der er syne... valg der, ikke? Altså ja, kongevalg, jo. jeres søn, ham har jo også, og alt det her. Så du bliver simpelthen syg? Ja, men altså ja, ja, ja, jeg bliver, jeg, ja, jeg bliver syg. Jeg bliver, altså det var det, det, jeg sagde til dig, da jeg kom ind i studiet, jeg føler, at jeg har været syg et halvt år, ikke? Øh, jeg tror bare, man... Øh, det er jo lidt ligesom et isbjerg. Øh, der er mange der står og kigger med, og de ser kun top. Øhm, og, og mange, og det er jo ikke, det skal ikke lyde forkert, det er jo ikke en eller i er det jo mega dejligt, at folk kommer til en og siger, kæft, det går godt, men jeg ser jer alle vejene, og wow, og, ej hvor I seje, hvor I heldige. Den får man samtidig så, så over, som du siger. Men så har du det med det her isbjerg, ikke? og det er jo rigtig, rigtig, rigtig, rigtig stort, under, det du ikke ser, ikke? under øh, overfladen. Øhm, og der du, der bruger du måske 80% af din tid på at snakke cashflow. Øh, regninger, der ikke lige kan betales til tiden. Øh, vi har nogle udfordringer med, vi har en container, der står, vi kan ikke få den hjem. Øh, vi har børnesygdomme på vores nye lager. Øh, vi har for mange plukfejl. Altså, og når du, når du ikke har en kasse kredit, på et par millioner eller noget, hvor du bare kan tage af, hvor du bare lige kan lukke huller. Når du har et cashflow, hvor du er dybt afhængig af, at de kunder betaler til tiden, øh, alt bare skal, altså alt skal køre, Altså, er sjovt. banken er ikke så åben for at, at hæve kasker lidt, når man står i den situation, i står i, prøv at Æ... Der er jo sådan nogle gange, som, jeg tror, der er en amerikansk komiker, der hed Bob Hope, der sagde, en bank den, der giver dig en paraply, når, når solen skinner, vil have den tilbage når og regner. Æm... Smukt. Perfekt. Det er så korrekt. <laughs> Tænker du også i den, den her periode, øh, at i står med to levende, som er klar til at investere øh, 400.000, alt imens... Ja, så presset som du siger her. Venter på ABS bliver godkendt. Når du har tænkt de her tanker med, jamen det hele kan jo reelt falde på jorden, hvis vi ikke, ja. hvis vi ikke når det? Ja. Jamen, og det er der også i bund og grund, vi har jo de her one-to-ones øh, en gang i ugen, hvor vi sidder og løber igennem, hvor der står det til, øh, altså, øh, og det er alt fra øh, cashflow-økonomi til øh, warehouse, til øh, nye produkter, altså vores øh, målsætninger. Øhm, og der startede vi øh, mødet hver gang med, at øh, jeg rendte igennem, hvordan det stod til økonomisk. Og øh, sluttede af med at undskylde og sige, at jeg er ked af, at jeg, at jeg har den her energi, og jeg er drænet, og jeg er, også er negativ. Men, men det her, det er fakta. Det, det, her, det, det, her, det er sådan her, der så ud. Og jeg øh, måtte jo også sige til dem, at vi kan ikke betale vores husleje. Øhm og du ved at have sådan en conversation med to nye lønner, hvor du også gerne vil, nu skal du vise dem, man, prøv at se, det er det her, vi kan, det er det her, I er signet op for, og så sker det her. Øh, det er jo også, jeg følte også, det, det er det ikke, men inde i mig havde jeg det også en fucking felit-erklæring, mand, nu, nu kommer de ud og ser det nye fodboldhold her, og så fucking ender de med ikke at vinde første kamp eller anden kamp, altså, det er jo ikke... Hvordan tager Louise og det? Jamen, og det er jo en af grundene til, at øh, jeg også kan sige, at det er jo det bedste valg i verden. Fordi de, er, øh, de omfavner, og de, øh, de spørger, hvordan har du det? Sover du? Øh, du er syg igen, Louise skriver, du, du er syg igen. Du skal blive rask. Du, altså de er... Øh, så, og det er jo i bund og grund også det, som jeg synes er, øh, uden at vi bliver alt for, øh, altså køns, øh, vi ikke, jeg, jeg køns men, men det er jo sådan noget, jeg synes, kvinder er gode til også. Øh, det er, at man kan, øh, man kan både forstå sig på tal, på business, og man kan være en maskine, men det her med, at man også kan gøre plads til at, på lige hvordan har du det? Er du okay? Det synes jeg er helt fantastisk. Og det er de pissegode til. Og det så der meget, meget stor pris på. Så den kærlighed, den omsorg, ja. og den empati og forståelse for de tørre situationer, den hjælper der jo rent menneskeligt. Den hjælper jo ikke, kan man sige, på økonomi i den her stramme periode. Men når du sidder her, <laughs> det hele falder på plads. Så I løser det jo, med det lyder som om, det bliver løst i sådan sidste øjeblik. Men det gør det også. Det, det gør det også. Øh bliver løst, og øh, vi, får, øh, vi får en del af pengene, så vi kan få containeren hjem. I tide til sæsonen. Præcis, ved, ja. for det er ligesom den, vi sådan er sådan afhængige af. Og så, øh, når forhåbentlig, at we speak, bliver kongvalder til et APS, så går den resterende øh, amount ind på kontor. Ja, så øh, lige nu, i dag, det var lige med Lodder og Trise for den her hjem efter, har haft okay. den her kæmpe optur, ja. Skæld, eller lov, Så den store optur er jo samtidig også en kæmpe nedtur, yeah. hvor du selv endte på spørgsmålet yeah. før. Så de to ting smelter ind egentlig sammen. Yeah. I din største optur oplever du egentlig også den største yeah. nedtur. Ja, yeah. det gør han nemlig. Yeah. Er man ikke mere at blive reddet fuldstændig altså fra hinanden? Altså jo, jo, jo, jo. Egentlig, ja. jo, jo, jo. Altså det er... Øh... Altså det er... Øh... Jamen, og, det er, og det er måske også det der Altså det, det er Nu har jeg, er der også, Der bliver skrevet nogle fine ting omkring os Hvor jeg også får lov til at snakke lidt om det her faktisk øh, men, men det er også vigtigt for mig At, at sige at øh, Sådan som det ser ud øh, Når man kigger med øh, Det er klart man lægger jo de ting op Der er succeser Der er gode ting øh, Her har vi en god historie at fortælle Men, men prøv at høre. Det her, som vi har gjort, det er, jeg, jeg, jeg synes, at, at der er mange dage, der er voldsomme. Jeg synes, der er, jeg har haft alt for trykken til brystet til, jeg blev opereret her for et års tid siden. Jeg havde nogle voldsomme anfald. Jeg sover ikke ret godt. Der er mange ting, der følger med. Alle vores timer i døgnet går på at være gode forældre og arbejde. Hvordan, hvordan holder I et ægteskab igennem alt det her? For det lyder jo et eller andet sted, som om I, I bare bliver stærkere og stærkere sammen, mm. til trods for mm. det enorme pres, mm. I har lagt på jer selv et eller andet sted. Jeg tror jo, at man, tror, man bliver sådan enige om, og whatever it takes, altså sådan, så tror jeg også, at vi, altså, vi kommer lidt til et punkt, hvor det var sådan, jamen, altså, der er jo ikke andre options, end vi bliver nødt til at klare det her. Jeg solgt alt hvad vi ejer. Jeg havde min pension. Altså, der er jo ikke andre scenarier. Det er min pension, ikke? Altså, man 40 procent ud, ikke? Det er jo det alle sammen. Med det værsgodt, ikke? Altså, ja. hygter. Ja, ja, altså, du, jo, du har, du har solgt ud. Ja. Der, der, altså, så der er jo ikke, der er jo ikke. Du, du bliver jo nødt til at fikse det her. Øhm, så tror jeg bare man rykker sammen i bussen, altså. Og men, men, men, men ja, man virkelig sådan et øh, venner, der sidder derude, som øh, altså, ej, jeg gad godt, der var det fedt, der, ja, det er det også, men det er også, apropos Isbjerget, øh, fuck, det er også noget på sin banatur, og du skal ed og mame, være lavet af noget specielt, fordi der er, altså, det er hardcore, og det er, jeg tror også, at vi er, øh, vi er begge to fra Jylland, bor på Østerbro, men vi har ikke vi har ikke ret meget familie, og vi, vi har ikke nogen, der kommer og hjælper os, eller lige tager valg der, eller he så kan I lige få to timer til at sidde og klå ud i luften, eller så, så der er også, altså, der er ikke en tvivl om, jeg har på fornemmelsen, at når en engang bliver gammel, og sidder på en bænk og tænker, så vil jeg tænke tilbage på det her og tænke, fuck, det var så vildt, mand, hvor var jeg sindssyg, hvor var vi sindssyge, men... Hvor er jeg glad for, at vi gjorde det. Fordi, altså, what a life. Og alt det, der er sket fra august frem til i nu, mm. er endelig står der igen, og programmet bliver vist. Altså, det har været nogle vilde fem og halve måneder, kan jeg regne over, og I har været virkelig, virkelig tæt på. Ja. Og det er jo alt det, der sker fra til, i i studiet, til vi får lov til at se jer. Jamen, præcis. Og det, man kan sige, at I, I, det var jo lige før, I kunne have... De skulle have klippet ud, fordi tænk, hvis det ikke var gået, som det endte op med at gå, for det har virkelig været touch and go for, ikke? Ja, ja, jamen det har det, det har det. Og det er jo det, der er så tragisk komisk i det, der at, tænke, at man... Tænk, at, at efterspørgselen har været for stor. Tænk, at ordrebøgerne har været for store. Der er simpelthen for mange, der ville købe Østerbro Østerbrohandsken, til vi kunne følge med. Tænk, hvis man skulle have tabt fodboldkampen på, på baggrund af det. Det ville jo ikke være taget hvad er det, der gør, at I møster det? Er det så Fordi I kan jo ikke påvirke hastigheden af at få etableret APS'et så meget, tænker I gør vel alt, hvad I overhovedet kan der. I fik sig de første penge, og nu er det ved at være faldet på plads. Kommer resten af pengene, containerne er ude. Er væk fra Kina, den er kommet tilbage. I har fået solgt ud af produkterne. Mm. Mm. Er det da godt? Spørgsmål starten. Ja. <clears throat> jeg tror til dels... Nej, så Ej, så meget. Så godt vil jeg ikke bringe det. Altså, jeg tror, at det var... Jeg tror, det var fjerde øh, møde, hvor øh, jeg tror, Anna-Louise godt kan mærke på mig, at altså, det er skidt, det her. Fordi jeg jo netop tror, jeg er sådan en, okay, øh, hvad, kan vi så? hvad gør vi så? Du ved, jeg har hele tiden en eller anden, lad os prøve at gøre det. Altså, jeg er jo hele tiden on the go, ikke? Og der tro, jeg var bare ikke on the go der. Jeg havde ikke, der var ikke andet. Jeg havde jo ikke flere, altså der, var ikke, der kom ikke noget op. Øh, der var ikke nogen nye options eller nye veje, eller det var sådan her, det var. Og øh, så jeg tror godt, at de kunne fornemme, at vi bliver nødt til at gøre et eller andet Vi skal have den der container hjem. Og så trykkede de på nogle knapper, og så skete det. De? De analysede. De trykket på nogle knapper? De trykkede på nogle knapper, så vi kunne få halvdelen af, vores, øh, eller af deres investering. Som var lige præcis nok til at gå frigivet som var altså ned til sidste, ja, lige præcis nok til, at vi kunne sige... Altså der gik sin kund til flyttet rundt, flytter rundt, flytter rundt til det lige præcis, er. Ja. Efter helt, øh, hvad det, korrekte retningslinjer og helt, ja, men øh, så... Øh, ja. Og så kom containeren. Og så kom containeren, ja. Og kunderne var der stadigvæk. Og kunderne var der stadigvæk. Det er jeg tænker på, vi har jo ikke kunne levere. vi har jo godt nej. nej til ordre i et tid, og der kan man sige... Verden går jo hurtigt, og nogle ja. gange ude af syn, ud af sind, øh, så og der kunne være noget, som folk valgte at købe i stedet for, fordi de skulle jo ikke fingrene, eller hvad det kan være. Ikke? Men det kunderne var der væk, de samarbejdspartner jeg har fået var der stadig væk. Ja. Det har jo vel også været en lille smule spændende, kan vi holde på dem, og hvad, hvordan ser de på os som virksomhed bagefter, nu når vi har været nødt til at sige nej. Og, ja. Men der, og, der lå der jo også, man kan så sige, det, det var jo så det, jeg brugte tiden på. Der lå jo der lå noget og arbejder nogle timer i præcis at opretholde den her gode øh, dialog, som vi havde med og oprør. kongvalg, der har verdens bedste kunder. Altså punktum. Det, øh, det er nogle øh, geodygtige øh, købmand, søde mennesker, øh, som driver øh, gode øh, forretninger. Æm, så jeg er klar. Selvfølgelig er der nogen indimellem, imellem, øh, som, det er også for dårligt, at du lovede, og du sagde, og ja, men hey, så that's life, ja. altså, og, og så tror jeg jo også, at det, det altså, igen, apropos øh, det her mantra med at gå ud og øh, prøve at have, have armene åbne, mod verden, som du gerne selv må mods, og det prøvede jeg på, og det, det virkede heldigvis, så øh, der er ikke en, der er faldet fra. Og du har jo været på, ja, det vi har været faktisk i, lidt i dialog og lidt i kontakt, efter I var med første gang og fik fem nejere, og, og, og, og, og der vil du gerne ind fortælle historien, så hvordan er der at være i løvens uge at få fem nejere og stå der? Det er noget, vi ikke har fået på plads, og et eller andet sted lige nu er jeg så rigtig glad for, at vi uh, fik noget at få der med, så har vi måske haft det ind igen. <laughs> uh, men nu fik vi den her del med os. Altså ikke bare den her uh, historie, du har fortalt nu, men også succesen ved at være med, bagsiden af det, mm. og hvor jeg er glad for at høre, at Tingene ved at lande, jeg kan også se, at du trækker ved lidt mere nede i maven nu her, ja, ja, ja, ja. Når du sidder og fortæller om det. Ja, ja, jo, jo, jo. Jamen, det er helt rigtigt. Jamen, det er jo det en helt vild rejse. Og hvor er I, I seje derhjemme? I sådan bare vokser jeg sammen og tættere igennem, gennem alt det her. Og Valter har det godt. Ja, jeg tror, han han forstår ikke, hvad der sker. Han tænker bare, at livet er en fest. Ja, så øh, alt er godt. Alt er godt nu. Det, det er en meget fascinerende historie af tiden, den, den spurgte dig ud af for os her. Nogle tips og gode råd til vores lytter her på Faldereme? Det, som vi har snakket om et par gange, øh, som helt klart for mig, tror jeg, sådan, har været mit sted at gå hen, øh, altså sådan øh, omfavn modstanden. Det er øh, uden tvivl modstand, som har skabt kongvalder, altså det er alt det, vi har, alt det jeg har været imod alt det, eller alt det der har været imod os som bare har apropos det du siger, øh, benzin på bålet, altså du skal tage det her modstand, kig på det mand hvad kan, jeg gøre, hvad kan jeg gøre med det i stedet lad det drive dig, fordi det kan så kan man nå hele vejen det handler om den modstand. Modstand er jo også energi, så hvordan transformerer du det her? Ja. Og egentlig bruger det i forhold til, hvad du ønsker ja. at opnå? Ja, vend om, man. Ja. bruge det til at være din bedste ven. Og så er det bare et sted. Ja. <laughs> det var da den, der vi simpelthen står for sig selv. Det fortjener den. Jeg vil bare have lov til at sige, hvor er det dejligt at endelig have dig i studiet. Tusind tak, fordi du delte din historie. Det var historien om kong Valder, fortalt af Tine Land.